Habiani manna. Nimapata ni yangu kwa mbawa yangu bumbepenzimskiliza. Je karibu kufatetarifa. Habari mchana uwele unatuanza na, na mautasa rwake. Watu na ni wa pia reporti wa kuwa na mambokezi ya COVID kuwimina nchini hapa. Ni bade kwenye shabiki mo kwa sambuli kuwimina moyozilezo sili hospitali zami nchini hapa. Na sambuli nyingine zawatu miamoyo thlathi na karibu na waliokuwa na mambokezi siku zilezo Na baraza kula masko fuli meo shawiri Nadi is er na Nara na is katika vochtig, dat is een pindeke, dat kwa msingi wa muoneo wa uzalendo kwa nchi na raia wake na rais wa jamhuri aweze kuambatanisha majukumu yake na majukumu mengine kiongozi na yapata kupitia uchaguzi ni wakati rais wa jamhuri makamu wake na mawaziri lazima na waziri mkuu na mawaziri lazima wafahamishe malizao kwenye mahakama mako kabla na bada ya majukumu yao na nyumba nane za makazi na msikiti vilio kwenye ardhi ndogo inayoelezea ziwa Gweru Sehemu ya kijiji chaga tete, eneula gatari, tarafani busoni mkua kirundo, vimearibiwa na kufurika kwa majia zi wa gwero. Wahanga wanao, o, wanaomba hifadhi kwa majirani wanaomba kupewa msada. Kuna haya bila shaka na mingine, karibu mitamumbo ya ungozo na Akima na Fransua. Abari kamili. Raisi u, uh, habari ka amili. watu wanane wapi walipotiwa kuwa na mambu kizi ya COVID-19 nchini hapa katika tangazo la wizara afya la jumanehime 12 nafamesha kuwa vipimo waliwendeshe wa gunjwa 11 walioko hospitalini. Watu wanne wanate na mambukizi na saba bado haujapona ila hali ya wakia fene ndile ya vizuri. Haitha kesi kuminamoja zilezo na hospitali za mjini hapa bujumbura. Kesi tatu miongo ni maizozi mekutwa na mambukizi. Na kwenye vipimo kwa sampuli miamoja 36 za watu wali okua karibu na wali okutukua na mambukizi kabla. Watu watano miongo ni mwa hao ndi wamekutwa na mambukizi ya COVID-19. Na watu kumina mmonja katia kumina wawili ambawa likuwa karantini katika meneo tofauti katika wa Kayanza kufanya vipimo vya kuthibitisha kuha wana mambukizi ya COVID-19 wa meruhusiwa kurudi kwenye familia zao ya mbifamishu na mkua idare afya mkua ni Kayanza Dr. Celeste Chongera Kiongozi huyu na wataka winyeji wa Kayanza kuendelea kufuata atua za usafi zile kwa ili kujilinda na janga hilo la COVID-19. Haswa katika kibindi hiki ambapo wanavyama. Vyama viki siyasa tufauti nchini humo wanafanya kampeni za uchaguzi wa May 20. Habari ni kwa mwajibu wa muandishi wetu wa mkowani kayanza Patrick Nsengi Iyumva. Na kwa mwajibu wakatiba ilio pasisho mwaka mbili alfu na kuminanane Raisi wajamuhuri, makamu wake, waziri mkuno mawaziri, wanaunda serikali lazima kufahamisha mahakama kumali na uh, uh, wanazo zimiliki kabla na mwishwa majukumu yao. Kama ilivya inishwa katika katiba juni mwaka 2018 majukumu ya raisi wajamuhuri haya ambata nishu na majukumu mwingine mtu anayopata kupitia kupitea uchaguzi. Radio Isanganiro, ni kiboko yao. Unendelea kuisikiliza tarifa ya khabari kama inavyo kujia kupitia Radio Isanganiro. Baraza kula maskofu nchi hapa limetoa tangazo kuseka na kipindi hiki cha kampeni za uchaguzi mkuu. Katika tangazo hilo, baraza hilo limewa shauri wagombea wanao nadi sirazao na raya wote katika kibendi hiki cha uchaguzi wa weke mbele upendo na mani kwa msingi wa mwyo uzalendo kwa nchi na raya wake. Baraza hilo limelani vikali visa vya utekaji nyara ucho kozi unyanya saji na kuomba, na usika na kuingili kati na kuadhibu kuajibika bila upendeleo. Askofu Joaquim na Ondere ni mkuu wa baraza kuu Askofu nchini hapa anatafsiriwa na mzee tu Romwald ni yabivuze. Dushukirije tangazo ngo Tumetoa tangazo hili ili kushauri wagombea wanao na hadi zao na raia wote katika kipindi hiki cha uchaguzi waweke mbele upendo na amani kwa misingi ya moyo wa uzarendo na raia kwa kawaida Tunashukuru kuwa kampeni zinaendeshwa katika hali ya amani na usalama. Hata ivo, hatuwezi kufumbia macho, dosari zilizojitokeza katika baadhi ya maeneo, pamoja na kauli, zinazo tisha, zinazo torewa na baadhi ya wanaoendesha kampeni. Kitilafu tulizo kemea ni kutovumiriana kisiyasa kwa wasio changia maoni ya kisiyasa. Tunasikitishwa na kwamba hari hiyo ilisababisha mapigano hadi kujiruhiana na kuwana kihorela. Tunalani vikari visa vya utekaji nyala ambapo momoja alikutuwa maiti baada ya siku nine. Tunalani pia uchokozi uchokosi. Unyanyasaji na kuzoroteshe wa shuhuli kuliko tokea katika baadhi ya maeneo wanao na kuingiri kati na kuadhibu wakashindwa kuajibika bila upendeleo. Jambo jingine tulilo kemea ambaro linatia wasiwasi wasi, ni kwamba katika kauli na nyimbo za baadhi ya wanao piga debe kuna maneno ya nao chafua wengine yanaya weza kuchochea vita. Kamwe yombele akashobura nukukabura katima Aidha baraza kule Mascof nchini limewataka pia bandisho habari wa kutoa muda unaolingana kwa wagombea wagombea na ofisi wazingatie sheria na vipengele vyote vya sheria uchaguzi na kuheshimisha makubaliano yaliyosaini kwa hiari Ascof Joshe na ondereye ana tafsiri kwa maana nyingine na mwenzetu Romuald ni wabivutze. Icha mbere duhanuye nuko abo bose bariko barii Kwanza, tunashauri wagombea na wafuwasi wao kuheshimu uhai wa mtu na hake yake bila kujali ni nani. Pili, wazingatie vipengele vjote vjashiria ya uchaguzi na makubaliano husika uwario saini kwa hiari. Viongozi tawara na usalama, washauli au wazibu bila upendlevu yeyote anaye kiuka hizo. Uchaguzi usiwe chanzo cha usaliti. Uchaguzi takuwa ukifanyika baada ya miaka saba, lakini uhusiano ni wadaima. Jambo la tatu, ni ushauri kwa wandishi wahabari, watowe nafasi kwa wote kama inavyo stahili, na kuwapa hathi nzuri wanau hudumu wakizingatia maadili ya kazi hiyo. Lane, tunaomba nini wagombea na wafuwasi wenu kuzingatia zamila yenu ya kwamba Uchaguzi uwe wa huru na haki. Mujieposhe na hila pamoja na udanganyifu njifu ili kufikia ushindi. Wanawa uchaguzi na watawara. Wawe makini ili kuwepo mazingila ya uhuru kwa wote. Wagombea wachukuliwe sawa kisheria. Jambo ambaro hatuwezi kusahau ni kuwataka tukisisitiza kujiandalia kukubali matokeo pasiwe mtu akuchochea vurugu au vita. Nishimitse uruhagarara ni ntambara. No Kumeripotiwa makabiliano Jumatatu hii alasiri kati ya wanachama wa chama cha na vijana wa chama cha Wala katika kitongoji cha Nyamiyaga Tarafani Geogazi mkoa wa Karusi vijana hao walishambulia inyangamiga inyangamugao ambao walikuwa akiendesha kampeni zao kwenye kitongoji hicho. Baadhi yao walipigwa na gari ambalo walikuwaemo viongozi wa chama hicho tarafani hapo liliharibiwa hata na vifaa vya kutoa sauti kuharibiwa. Kamishna wa polisi wa mkoa amethibitisha uhalifu huo na anasema polisi wanawatafuta wale ambao wanadaiwa walipanga fujo ili kuvuruga shughuli zozza kampeni za chama hicho kwenye kitongoji hicho. Habari hii ya mwandishi wetu Mkwani Karosi Bless Pascal Kararumié inasoma na Jamaa Mariviane ngenda kumana Kama inabzo hakikishwa na kiongozi wachama cha kisiasa senere Tarafa la gihogazi mkuwani karusi Purukushani hizo zirijitokeza baina ya wafuasi wachama cha kisiasa senere Pamoja na wakireketwa watawi ravijana wachama madrakani sendedefdede Wanautambulika kwa jina imbonirakure Na hayo yalijitokeza wilayani nyamiyaga wakati ambapo Chama cha senere kilipokuwa kikendesha kampeni ya wagombea kwangazi ya madiwani Tarafa ni humo giho gazi. Buwana ananiasi batakanwa anaereza kuwa walipigwa na butwa walipoona vijana hao watawi la vijana la sendedevdede walipo mininika kwa umati wakijihami kwa marungo na kuanza kuhendelesha vipigo kwa wafuasi hao wachama senele pamoja na kuzorotesha kampeni hizo. Badi ya gali zilizo kuwa mahala hapo zilivundwa vio pamoja na vifabja kupaza sauti vili pso na vijana hao. Hali ya Ileongeza kuwa tulivu wakati ambapo Asikari polisi walipo fikia hilo Na kufibiti usalama kikamilifu Na vijana hao walipo ujio ujiyo Wa asikari polisi hao walitimuwa vumbi Na badae ndipo gali hizo na vifavi inginezo Vika fikishwa kwenye kituo cha asikari polisi Kiricho kuwa kando na ineo hilo Mushauri wa governor wakaru usi Anaeji na maswale ya kisiasa Akiwa pia katibu wa kudumu wachama sende devu Dede kwa angazi ya tarafa ragio gazi Anaakikisha kutambua Tatizo hilo, akiwatuliza nyoyo Laia kuwa kwa ushirikiano Maridadi na viongozi Tawara, hususani wale wajama Hizo viwiri, sende Dave Dede na Senele, wakishirikiana na tasisi Sausalama, wanatafumini kwa sasa Namna ya gutatua mgogoro Huo waugonvi wakisiasa Kwa mujibu, wakamishina Wa polisi mukwani karusi, ya dadisi Kuwa, hakika, uchunguzi Umeanzishwa rasumi, ili walio wendeshaji furu guhizo wirayana nyamyago watamburike na badaye wafikishwe mahakamani ili sheria ichukue mkondo wake. Shukrani Jamari 4 genda kumana. Wizara ya Usalama inasema kuwa itazidisha kuimarisha usalama katika kipindi zinazoendeshwa uh, katika kampeni kumradhi zinazoendeshwa wakati Wizara hiyo inasema kuwa vitendo vya unyanyasaji vilipungua kwa kiasi kikubwa katika wiki ya pili ya kampeni. Katika mkutano na mwandishi wabari jumane hii msemayo uzara hiyo piri ngurikie anabaini kufu ase 30 kutoka chama tawalo alijeruhi na wengine watano wa chama senel anahendelea na kusema kwamba watu tisini na watano wanatumiwa mahovu tofauti. Wa, wanautuhumiwa maovu tofauti wanashikiliwa na jeshi la polisi nyumba nane za, mka, za makazi na mskiti vilioko kwenye ardi ndogu na yuingia wa gweru semi ya kijiji chagatete neola gata reta rafani busoni mkwa kirundo vimearibiwa na kufuriku kwa maji ya ziwa hilo familia hizo wahanga kwa sasa zimetawanyeka katika kaya nyingine zikiwa kwenye kijiji chagatete itakumbu kwa kwamba familia nyingine tanu ambazo zileishi katika kisiwa charuyo kaa zili kimbia kaya zao kufatia kuforika kwa mayi ya ziwa ilo. Familia zina zobagi hapo, zinaomba mchango utawala ili wahamishu. Mkuwa tarafa ameahidi kuwasilisha tatizo ilo kwa mkuwa mkuwa kirundo ili kuchukuliwa hatu wa za kuwasaidia wahanga hao. Habari hii ya muandishi wetu mkuwa ni kirundo Abraham Safari inasomwa na Ismail kujera. Habari kutoka kwa reia wakitongoji cha gatete katika kata gatari tarafani busoni ni kirundo na kuthibitishwa na mkua tarafa iyo albera tungimana. Anathibitisha kuwa majumba manani pamoja na muskiti ya zidiwa na maji ya mto gweru majumba ayo ambayo taari ya mekwisha pelekwa yaapo katika sehemu ya nchikavu iliopo sehemu hituwa yomago ni katika kata hiyo ya gatete. Familia za waathiriwa zinamaliza siku zikiomba ifadhi kama jisi alivyo familia mkuu wa tarafa hiyo ya Busoni tuwakumbushe kuwa kuna familia zingine tano ambazo zimeyahama makazi yake ziliokuwa zikiishi pembezoni mwa mto Ogweru sehemu ijulikanaao kama Ruyoka na kwa sasa familia hizo zimeomba hifadhi katika kijiji cha Gatari Ijumanne hii ni kwamba mkuu wa tarafa hiyo alijadili kwa pamoja na gavana wa mkoa wa Kirundo kuhususu swala hilo ili kutazama jisi wanaweza kuamisha familia hizo Shukran Ismail Kwizera. Ni Hapan mpenzi msikili zaajis na bodi ya tarifa ya bari. kwa wenzangu Andishu wa ndishu wa kila ili kuutu tarifa ya bari uweze kufikia. Na kushukuru uembawe metegia yes, sikio bila fundi mitambo Akima na Fransuatu. sakumi katika tarifa ya bari kwa fobi. Langujina ni bali ni kwa kwa muda.